פרק נ"ו. כה אמר אדוני, שמרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא, וצדקתי להיגלות. אשרי אנוש יעשה זאת, ובן אדם יחזיק בה. שומר שבת מחללו, ושומר ידו מעשות כל רע. ואל יאמר בן הנכר, הנלווה אל אדוני לאמור, הבדל יבדילני אדוני מעל עמו. ועל יאמר הסריס, הן אני עץ יבש. ככה אמר אדוני לסריסים אשר ישמרו את שבתותי, ובחרו באשר חפצתי ומחזיקים בבריתי. ונתתי להם בביתי ובחומותי יד ושם, טוב מבנים ומבנות, שם עולם אתן לו אשר לו לא יכרת. ובני הניכר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 כולם לדרכם פנו, איש לביצעו מקצהו. אתי הוא אקחה יין ונסבעה שיכר, והיה חזה יום מחר, גדול יתר מאוד.